El disc de la setmana Amb Miquel Martínez Vila Molt bé Every Night és un grup de folk rock nascut l'any 2003 a Argentona, al Maresme Es tracta d'un grup que recorre cada any els països catalans amb un directe molt animat i que ha fet sis àlbums i diversos EP Avui som amb el seu baixista, l'Alberta Avilés Bon dia, Albert Hola, molt bon dia com definiríeu la música que feu Every Night? Doncs crec que just i exactament el que has dit. Um, fem folk rock, uh, tontegem una mica amb el punk i la música així més, més enèrgica i creiem que és una música, la d'Every Night, que, que l'has de viure en directe, en format enllaunat, en disc està bé, es pot escoltar, però fins que no vius un directe nostre no acabes de veure tota la complexitat de la nostra música. I avui parlarem de, de l'EP dels dies de l'oblit, que són cançons sobretot relacionades amb, amb la Guerra Civil. Eh, com és que vau decidir fer aquest EP? Doncs mira, aquest EP és una mica un tancament d'un cercle que nosaltres vam començar al 2019. És a dir, no vam bé perquè des dels inicis d'Every Night, per nosaltres la memòria històrica ha sigut una constant. Uh, tenim diverses cançons a cada disc o en els diversos discos on hem parlat d'això, no? doncs de, de la memòria, perquè per nosaltres és un fet que s'està oblidant una mica el que va passar a, a Espanya fa poc més de 80 anys i, i per nosaltres és molt important no? reivindicar la lluita d'aquells temps i tot l'esperit revolucionari que es, va, que es va formar. I al 2019 nosaltres vam publicar un EP, que era La Vot Dormida, on ja vam fer un, eh, un això no? un compendi de quatre cançons temàtiques parlant només de, de la guerra civil i ara els dies de l'oblit ve a tancada aquest cercle que vam començar el 2019 i on nosaltres hem pogut basar doncs, eh, el, el que teníem ganes d'expressar amb tot això de, de la memòria històrica de, tot el, de, de buscar no? aquest republicanisme que va quedar amagat amb el franquisme. Mm -hmm. El, doncs, la, de les cançons que parlarem avui també van bastant relacionades amb això La primera de les quals, la primera mm. que sentirem és Jaleo que és una cançó d'origen popular però que va arranjar Federico García Lorca i que heu versionat mm. en català eh, Com és que veu triar concretament aquesta cançó? De fet, és una adaptació de diverses cançons uh, Jaleo per una banda, però també El Quinto Regimiento Um, la lletra és una adaptació, sí que la melodia és molt uh, tal qual no? una adaptació de Xevier de del V Regimento. Però la lletra, quan vam començar a treballar la cançó, um, ens plantejàvem no? si l'havíem de fer en castellà com, com manaria la tradició de la cançó, però quan vam començar a parlar amb la Maria, que és la, la cantar amb la que col·laborem en aquest, en aquest tema, uh, tenia molt clar que el, bueno, vam tenir molt clar les dues bandes que, que l'havíem d'adaptar al català perquè no hi havia cap versió en català que que ens funcionés i, i vam fer això, vam triar doncs uh, dins de l'imaginari dels diversos temes en els que ens han basat, doncs vam fer una adaptació de la lletra i, i és això el que ha sortit. Clara, em deies que aquesta veu decidir traduir-la al català, cosa que no haviau fet ni amb Vientos del Pueblo ni amb La Voz Dormida, que són altres cançons uh, que en aquest mm. cas veu cantar en castellà. Uh, ha sigut també un tema com de consciència lingüística com eh, més present o, o simplement és que en aquest cas va, va, va sortir així? No, i de fet eh, la nostra tria de cantar en castellà aquestes cançons sí que va ser una consciència eh, política més que lingüística per és dir, nosaltres vam néixer el 2003, vam començar a fer cançons el 2003-2005, quan perquè tinguem un, un, un marc, eh, existia, és a dir, molts grups no cantaven encara en català, hi havia tota l'onada del rock català que ja s'estava acabant, i tota la onada doncs, de grups més reivindicatius, com podrien ser inadaptats, o pas i de més, que sí que cantaven en català. Però el que era la música mainstream, per dir alguna cosa, Mishima encara cantaven en anglès en aquells anys. Per tant, no hi havia una consciència molt política de cantar en català. Hem començar a cantar en català, bàsicament, perquè era la nostra llengua que era la llengua amb la, que, amb la que parlàvem. I sempre hem tingut molt clar que la nostra música havia de ser en català. Però sí que és veritat que quan hem començat a treballar algunes cançons eh, adaptant sobretot a eh, textos, els doncs, per exemple de Miguel Hernández, eh, ens trobàvem amb la dicotomia de voler conservar les seves paraules al eh, més puros possibles, perquè el cap i a la fi en podíem fer adaptacions, però però no ens sentíem del tot còmodes com adaptant un poeta que ell va fer la tria d'escriure de en castellà, tot i ser els països catalans, d'Oriola, um, i va ser una tria política de dir, fem aquesta cançó en castellà, però creiem que no calia reivindicar que nosaltres ens sentim catalans, que som... Formem per als Països Català, sí que arribem que amb català com a llengua, llengua vehicular de la nostra vida en tots els àmbits, llavors. Uh -huh. Va ser una tria política en aquell moment i en aquí també ho ha sigut, de fer tot el, tot el nou EP en català. I um, yeah, aquesta cançó, Jaleo, d'Every de Night, és, és una cançó com, que sona, ara la sentirem, eh? però que sona com com èpica, però és una mica més tranquil·la potser que altres cançons d'Every de, Night. Heu preparat una, altra, una versió pel directe com amb, amb més ritme o alguna cosa? O serà semblant el, a la versió gravada? No, de fet, eh, nosaltres als discos intentem surfejar una mica en diferents intensitats mm -hmm. per després també adaptar-lo al concert, perquè sí que és veritat que moltes de les cançons que fem en directe són molt canyeres, però sempre ens agrada el, a cada disc tenir alguna cançó així més a capel·la o amb molt poca instrumentació, amb alguna molt rítmic. I Jaleo és justament aquesta, aquesta idea. És una cançó que hem intentat que la veu fos l'única protagonista de la, de la cançó. I ens agrada molt, realment, com ha quedat doncs sentim la cançó Jaleo del, de l'EP Els dies de l'oblit d'Every Night Quan just l'estiu despuntava i enmig de la gran tempesta la milícia germinava en l'aurora més fagesta Anda Jaleo, Jaleo giula la matralladora i comem saltiroteo i comem al tiroteo. Cada sembra una victòria, cada lluita una bandera, la flor més forja del poble, vendrà la terra sancera. Anda, jaleo, jaleo! No ens espanten les tenebres, ni la boira de la guerra, a les armes camarades, fills i filles de la terra. Ni les bombes ens, ens aien, ni la por no ens encadena, som l'albada i l'esperança una lluita sense treure. Anna! ooo va la mataadora i come salt i come salt Aquesta setmana estem presentant els dies de l'oblit del grup Every Night amb el seu baixista l'Albert Avilés, Bon dia, Albert. Hola, molt bon dia. I avui mira, primer et preguntaré, ara deiem que ets del grup Every Night d' ve el nom del grup. Doncs Every Night va sorgir d'un joc de paraules. Realment, abans de fer el primer concert, nosaltres el 2003, quan ens vam trobar doncs, a, els amics que vam començar a formar el que acabaria sent Every Night, eh, ens dèiem Nota Negra, que era un altre joc de paraules, que al final uh, Nota Negra doncs és, és, és la figura més bàsica de l'anotació la, en un pentagrama, però també era un anagrama de la paraula, bueno, del nom argentona, que és el poble on, on va néixer Every Night. I quan vam decidir fer el primer concert, per diverses coses, doncs, van decidir canviar el nom i vam fer com, diversos jocs de paraules i, bàsicament, agafant una mica tota la filosofia d'aquell moment, de tot el tema de taverna, de la festa i tal, doncs ens va acabar agradant aquest Every Night i, mira, així, <ríe> quasi ve 20 anys després, aquí estem. Doncs la cançó d'EveryNight que sentirem avui és Les Sabates d'en Jaume, eh, que és un, un himne de la nova cançó que han cantat músics com de Rebull, Marina Rossell o Jaume Arnella. És la primera cançó, eh, obra de la nova cançó. Que versioneu? De fet, no és una cançó com a tal de la nova cançó, tot i que va ser adaptada per, per la de Rebull i l'han cantat doncs, Jaume Arnella o Marina Rossell, però és una musicació d'un poema de, de Joan Gual, que va ser un poeta de Badalona, que va ser també lluitador a la batalla de l'Ebre, va formar part de la lleve del biberó, va sobreviure. I dins de la seva doncs, obra poètica vam trobar aquest, aquest poema, que més ja estava musicat, i em van voler fer una adaptació. A més a més, aquesta, aquesta cançó l'hem pogut treballar amb en, amb en Joan Garriga, que ens ha fet moltíssima il·lusió poder-lo treballar amb ell, perquè, de fet, el seu avi també va lluitar la batalla de l'Ebre i, clar, ha sigut com unir diverses històries no?, que ens han colpit a tots i totes nosaltres. Eh, com és que us veu interessar especialment per aquest poema o per de, després la musicació que, que havia fet... Eh? gent la nova cançó, com és que va ser aquest en particular? Doncs, de fet, l'EP que, que estem presentant va néixer fa més d'un any, el projecte, teníem ganes com de, de fer-ho, i l'any passat, el 2023, van fer 85 anys de la batalla de l'Ebre, i va ser com la idea inicial de fer un mica un homenatge, tot el que, el que va suposar la batalla de l'Ebre dins la Guerra Civil i per moltes generacions de, de catalans i catalanes. I buscant, buscant, vam trobar aquesta cançó, aquesta musicació i el poema original i vam creure, parlant-ho també després amb la Marina Rossell, que ens va ajudar moltíssim uh, amb l'assessorament de l'EP, doncs que era una cançó que no em podia faltar-hi, que havia de ser-hi dins de l'EP. I comentaves, uh, quan, quan parla de la cançó de Haleo, que, que el tema de la Guerra Civil és com, com que potser s'està oblidant o que no es té prou present a vegades i vosaltres us heu dedicat a versionar cançons populars o cançons de, de la Guerra Civil, especialment amb un, algunes que tenen un to més revolucionari, potser. Em, creieu que s'havien de posar més en valor totes aquestes obres de, que van sortir com popularment? Sí, sense cap mena de dubte. Eh, és dir, ens trobem en un moment ara mateix eh, d'un ressorgiment del feixisme i de les, de les idees, dels discursos de l'odi, eh, fortíssim. I és una cosa que potser a molta gent ara li ve de nou, però és que si fem memòria, fa 90 anys eh, ja passava això. Tots els discursos s'estan repetint, llavors... Cal fer memòria per saber identificar el feixisme, per saber els riscos que comporta el feixisme i per també tenir els arguments per plantar-li cara, perquè tot això, mmm, els nostres avis i àvies i les avis i les ja ho van viure i ja ho van combatre. I per tant, per nosaltres és essencial que no es perdi la memòria, sobretot que la gent jove sigui conscient de tot el que va passar fa 90 anys i que no ho vegin com una cosa que els hi queda lluny, perquè és que el risc del feixisme és real i fa una por terrible. Doncs sentim, en aquest context, a les sabates d'en Jaume del grup Every Night. Serra de pàndols I a la cova he trobat Les sabates d'en Jaume Un forat a les soles Una pinta de bales Dins un plat enfangat Tres cascots de metralla. Tres cascots de matralla, la cova han quedat les sabates d'en Jaume. I els dies de l'oblit, si és que això mai s'oblida, veurem el cel vermell d'aquesta nova albada. A pendurs a cavalls, centenars de companys, després d'haver passat aquesta turbonada. No Tos qui sap, si seran nous garbons que rendran a Les sabates d'en Jaume Every Night, un grup de música nascut a Argentona, al Maresme, presenta el seu disc Els dies de l'oblit aquí a Ràdio Rels i per fer-ho tenim el seu baixista, l'Alberta Vilès, Bon dia, Albert. Hola, molt bon dia. La, la cançó de la qual parlarem avui és Quanta guerra, que si no m'equivoco ve d'una novel·la de Mercè Rodoreda que es va publicar l'any 80. Com és que veu decidir fer-ne una cançó? Doncs, de fet, la cançó és, és una versió d'una cançó de la Marina Rossell, que sí que comparteixen eh, nom amb la, amb la... Bueno, part del nom, perquè la, la novel·la és quanta quanta guerra i formen totes parts doncs, d'aquest imaginari de, de reivindicació que hi va haver als anys eh, 70 i 80 de tota aquesta memòria, no? acabant la, eh, la dictadura i mutant aquesta espècie de democràcia que tenim a l'estat espanyol, però que on molts sectors més o menys progressistes ens van reivindicar tota aquesta memòria històrica que nosaltres ara volem també reivindicar en un moment en que ens trobem on hem de fer memòria i aprendre del passat. Ara em comentaves de, de la Marina Rossell i amb alguna altra cançó vas dir que, que us havia ajudat. Um, com us ha ajudat la Marina Rossell a l'hora de, de fer aquest EP? Doncs mira, per nosaltres la Mariana Rossell és un referent claríssim de, de la nova cançó, de la música reivindicativa. A més, ha fet una magníssima feina en, en recuperació doncs, de, de tonades i, i de cançons. I, i és una persona que, que ens ha ajudat molt perquè ens ha assessorat, no? ens ha com, donat context, ens ha explicat experiències seves. Hem estat molt en contacte amb ella a l'hora de, de idear i de treballar aquest EP i ens hauria agradat que, que hagués pogut col·laborar al final per, per temes d'agenda i, i de temps vitals no ha sigut possible, però sí que ha deixat una mica la seva empremta en, aquella, en aquestes cançons ens ha ajudat moltíssim i li agraïm moltíssim la veritat Queda pendent una col·laboració amb la Marina Rossell per una futura, un futur àlbum o una 3B? Doncs tant de bo, ens encantaria, la veritat Doncs sentim a Quanta guerra del grup Every Night Quanta, quanta, quanta guerra Vides que es van dessagnant En la resplendor de l'herba Sota un raig de sol glaçat Quanta, quanta, quanta guerra Dels perduts i oblidats Homes i dones que esperen en tants carrers desolats. És el destí dels febles que qui ha destruït el seu poble i els seus camps de Rosamarc quanta, quanta, quanta guerra nens i nenes desarmats d'ulls oberts molt grans i tendres que ens pregunten És el destí dels febles. És el destí dels febles. En el resplendor de Sota un raig de sol glaçat Aquesta setmana estem presentant a ràdio Arrels els dies de l'oblit d'Every Night amb el seu baixista l'Alberta Vilers, Bon dia Albert. Hola, molt bon dia. Avui parlarem de l'himne de les Brigades internacionals, una, la, de fet l última cançó d'aquest EP. Ens podries explicar uh, què van ser exactament les Brigades internacionals a la guerra Civil? Doncs les Brigades internacionals, perm mi és una de les expressions d'amor fraternal més grans que hi he hagut, um, van ser un seguit de gent que desinteressadament i d'arreu del món perquè va haver gent del, de tot arreu, uh, van venir aquí a l'estat espanyol a lluitar per defensar la república i, i defensar-la del cement feixista que la volien derrocar. Um, tot un seguit de joves, perquè la majoria era gent molt jove, que van donar la seva vida perquè en van morir moltíssims i molts no van poder tornar a casa seva per defensar la llibertat, perquè en aquells moments, als anys 30 del segle XX, uh, Espanya, diguéssim, l'estat espanyol, um, doncs començava a ser un, un espai on les idees republicanes van ressorgir i bé, el feixisme doncs va acabar amb tot i aquesta gent que ja començaven a entreveure um, la gravetat del feixisme a Europa doncs van venir aquí a defensar uns ideals i, i a intentar salvar-nos del que després va ser la dictadura franquista. És, aquest és, és l'himne d'aquestes brigades internacionals és la primera traducció al català que té aquest himne? Uh, doncs crec que sí crec que no n hem sabut trobar cap altra. sí que és veritat que hi ha hagut uh, algunes traduccions al castellà però el català no en vam trobar cap i hem fet una adaptació lliure nosaltres de la lletra I heu fet una col·laboració amb un músic que és Rus uh, Rankin qui és aquest músic? Doncs mira, aquest músic és un cantant de Califòrnia, un cantant del grup de Hardcore Good Riddens, que per nosaltres és un dels grups polítics del món punk i de l'escena californiana més reconeguts. Per mi és un honor perquè des de molt jove sóc molt fan de, del seu grup i... Haver pogut fer aquesta cançó conjuntament, a més, que s'hi va posar sempre de cara, perquè per èxits doncs, ens vam conèixer fa fa un parell d'anys arran de, de la cançó en què vam comentar fa uns dies, de Vientos del Pueblo. I hem seguit en contacte i per nosaltres és un honor haver pogut col·laborar amb en Root Ranking, que ja dic, si hi ha gent del món del punk i el hardcore, segur que coneixeran Good Riddance. I bé, no puc dir massa més perquè eh, estic encantadíssim sí. doncs sentim aquest himne de les brigades internacionals d'Every Night i en Rus Rankin ens va veure néixer una patria llunyana i els béns de germà no ens han dut aquí perquè avui la nostra patria solidària ha aixecat les barricades de Madrid perquè avui la nostra patria solidària ha aixecat les barricades de Madrid sense pau. Aquí neix en l'ostre somni llibertari, endavant brigades internacionals. Any struggle for your sons and daughters you're the ones the world with every beat of the... together where we saw the car on our own fates our banners throughout the seven seas now forward international brigades our banners throughout the seven seas now forward international brigades Aquesta setmana hem estat presentant l'EP dels dies de l'oblit d'EveryNight amb el seu baixista, l'Albert Avilés. Bon dia, Albert. Hola, molt bon dia. I avui parlarem d'una cançó que no és dels dies de l'oblit, però és Rosa de foc. Abans, però, volia que em presentessis els membres del grup d'EveryNight. Doncs mira, EveryNight ara mateix és dalt de l'escenari, que no vol dir que no tinguem gent a baixar l'escenari... Som l'Alaia Anglada, que és la, la bateria, eh, en Toni Corrales, que és el violinista, en Tot i Julià, que és el guitarrista, l'Arnau Imerich, a la guitarra acústica i la veu, l'Alba Txec, que, fa, que toca les flautes diverses, i jo mateix, que sóc l'Alberta Vélez, la baixista. Sou tots de, del Maresme? Doncs no ben bé. Ara la majoria vivim per aquí, però l'Alaia és del Vallès, l'Alba és del Bages, Antoni també era del Vallès, però ja viu al Maresme i la resta sí que som d'aquí, de, de la Maresme. Molt bé, molt bé. Doncs com dèiem, avui parlarem de la cançó Rosa de Foc, que és el, és el nom que va rebre la ciutat de Barcelona amb les rebel·lions de, de la Setmana Tràgica. Um, uh. Per què vau decidir fer una cançó sobre això? Perquè els darrers anys, Barcelona, i aquesta cançó ja té uns anys, però, uh, Barcelona s'ha, doncs, com adolucurat moltíssim, no? Ha sigut sempre Barcelona posat guapa, sobretot arran dels Jocs Olímpics, s'ha venut com una imatge molt bonista de Barcelona i molt maca i molt turística i Barcelona té una història de lluites i reivindicacions socials increïble i la Semana tràgica doncs, va ser segurament un dels episodis més recordats i més reivindicats però creiem que havíem de tornar a, a treure aquesta, aquesta imatge de la Barcelona lluitadora, de la Barcelona que defensa els seus drets i que no es deixa trepitjar i per això vam fer Rosa de Foc Doncs sentim la cançó Rosa de Foc del grup Every Night Vaig conèixer entre trinxeres, portaves l'estiu als teus ulls. Un mocador rotge a l'esquena, cançons que parlaven de tu. Els carrers t'havien vist créixer, portaves al cor un món nou. Cridaves paraules de vida i esquenes cremades pel sol. Cantaves el ritme dels somnis dels barris humils. Graves les dolces batalles a tots els teus fills, rosa de foc. Les cultures més joves que mai han sabut el teu nom Aixequen de nou les llambordes i abaten les reixes de plom I entre els carrers de la memòria retronaran crits del passat I altre cop esclats de victòria, la rosa que mai ha marxat Que torni a volar la bandera dels pobles rebels i escrivim les noves històries dels nostres anells. Rosa de foc! Acabem de sentir la cançó Rosa de Foc del grup Every Night, que és el grup que hem presentat aquesta setmana i el seu EP els dies de l'oblit, amb el seu baixista, l'Albert Avilés. Moltes gràcies, Albert, per haver estat aquesta setmana amb nosaltres. Moltíssimes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos cada dia. Una barça molt forta i salut.